«Ти залишив дозорців?» «А як же?» «Стежать за кожним кроком чорного вепра». «А кілька роз'їздів вислав до росі, щоб пильнували ернака». «Це добре, молодець, щеку», обняв кей брата. «Тепер веди нас прямо до холодної долини. Оточимо її, щоб і миша звідти не вислизнула». Маючи велику перевагу над чорним вепром, кей сміливо рушив на зближення з ним Давши князю ходоті досвідчених провідників Послав його в тил чорному вепрові З наказом зайняти вигідні рубежі І відрізати йому відступ на південь А сам разом із Добромислом Обступив холодну долину з півночі, заходу і сходу І зупинився в лісі на горі Звідки вся долина проглядалась як на долоні Чорний вепр легковажно не виставив заслонів і потрапив у пастку. У цьому не було сумніву. Не підійшов би тільки Ернак. Широка зелена долина, по якій пробігав маленький струмок, що десь недалеко, за горбом, упадав у росаву, простяглася між крутими горами на три або чотири поприща. Сідлені гунські коні привільно паслись на бережку і попід горами, а гунни, розбившись на чималі гурти, сиділи на упочіпки навколо закиптюжених казанів і гострими дерев'яними шпичаками, виловлюючи з них шматки вареної конини, пожадливо їли. Дозорців вони теж не виставили і ніхто з них і гадки не мав, що їм загрожує небезпека. Ближче до північного краю долини розташувався сам Чорний Вепр з невеликою дружиною. Його вої теж саме обідали дерев'яними ложками, сьорбаючи з казанів густий пшоняний куліш. Ось тут ми їх зненацька і накриємо, промовив князь Гордомисл, поглядаючи на долину з-за куща ліщини. «Не випустимо жодного». «Накриємо!» – погодився Кий. Та трохи подумавши, додав. «Тільки спочатку запропонуємо здатися». «А якщо не здадуться?» – запитав здивований Ясен. «Тільки наполохаємо?» «Тоді й прикінчимо всіх!» а, по-моєму, відразу б насісти. Щоб не щулися, де й лихо взялося, підтримав яся на гордомисл. Кий знов заперечив, я би був з тобою згоден, князі, коли б там не було наших людей полян. А то ж усе родовичі. Може, вони відчихнуться від чорного вепра, і нам не доведеться проливати безневинної кров'ю все ж свої люди». Не по добрій волі пішли вони з гуннами супроти нас. Гордомисл подумав і сказав, може і так, роби, як знаєш. Кий полегшено зітхнув, дякую князю, що зрозумів мене, бо важко мені піднімати меча народовичів. От якщо потім котрий зустрінеться в бою, тоді руки не здержу. А зараз спробуємо домовитись по-доброму. Хай чорний вепр з гуннами побачить нашу силу І подав гасло «Пугу! Пугу!» З цими словами він прогорнув кущі і вийшов з лісу За ним почали виходити з луками на поготові ратники Полянські і Сіверанські За якусь хвилину з трьох боків холодна долина була оточена Щільною стіною слов'янських воїв для чорного вепра і для гуннів їхня поява здавалася громом серед ясного неба. Спочатку над долиною зависла німа тиша, ніби жах скував ошелешеним кочевиками їхнім підневільним союзникам уста. Потім ворожий стан раптом зарухався, гунни кинулися до коней, а дружинники чорного вепра вхопилися за зброю. Але ні вишикуватися у бойові порядки, ні навести який такий лад –